Hun er superspændende på en lang række områder, så det kan du glæde dig til. Noget af det vigtigste med Karen Bliksen, ja, hun er en dansk forfatter. Hun er født i 1885, og hun døde i 1962. Hun dobbelt debuterede i 1935, eller det vil sige... Hun øh, skrev en bog, som hun først skrev på engelsk, og så skrev hun den på dansk. Og den engelske version kom i 1934, og den danske version kom i 1935. På engelsk hedder den Seven Gothic Tales, jeg skal nok forklare, hvad Gothic betyder. Og på dansk hedder den Syv Fantastiske Fortællinger. Så noget af det mest interessante, altså øh, helt indledningsvis, er at det utroligt spændende, at Karen Bliksen faktisk ikke, eller i hvert fald ikke alene, er en dansk forfatter. Hun har et dobbelt forfatterskab, fordi hun skrev samtlige sine bøger, først på engelsk, hvor de udkom, og så på dansk. Øhm, man kan ikke sige, at hun oversatte sine egne værker. Hun genskrev dem simpelthen. Så det, I skal være klar over, det er, at der er et Dobbelt Det har spillet en enorm stor rolle, både i forhold til, at øh, Karen Bliksen blev verdensberømt meget, meget tidligt, netop fordi hun ikke skulle gennem oversættelser, men hun også er en engelsk engelsksproget forfatter, øh, men også fordi, at forskningen om Karen Bliksen er ikke øh, orienteret øh, mod Danmark, eller det er ikke kun danske litterater, der har arbejdet med Karen Bliksen, men det er faktisk hele verden. Der er en masse amerikanske, der er en norsk, der er tyske, der er hollandske, der er engelske, der er kanadiske forskere, der har skrevet virkelig vigtige værker om Karen Bliksen. Eller, som hun hed på engelsk, Isaac Dinesen. Så også det er der en dobbelt identitet. Kan du så kort opsummere Karen Blixens historie? Hvad en moder, en kvindedomineret opvækst, Karen Blixen har haft. Karen Blixen har været en drengepige. Hun har ikke ville passe ind. Hun har ville uddannes, men det blev borgerskabets døtre ikke. Så hun har faktisk næsten ingen formel uddannelse. Og det er meget bemærkelsesværdigt, når man tænker på, hvor uhyre belæst og hvor genialt det er, det hun skriver. Men hun er så selvlært. Hun vil gerne være malerinde. Hun er, da hun er sidst i 20'erne, så er hun som sagt familien sorte for, hun er den, der ikke vil passe ind. Det viser sig så, at på farens familie er der også et sort for, og det er den yngste søn, baron Bliksen, som er en skånsk baron, som heller ikke passer ind. Og det, som familien så gør, og det er, når jeg siger familien, så er det især morens bror og Vestenholz, som var hovedrig, at de danner et fond Øhm, og så sender de Karen og øh, bror Bliksen afsted til en øh, kaffefarm i Kenya, som de så finansierer i rigtig, rigtig mange år. Det går ikke så godt med kaffen. Det er farmen ligger for højt til, til kaffe. bruger og Karen bliver skilt, og Karen Bliksen har så et, et, et intens kærlighedsforhold til en engelsk aristokrat, der hedder Danish Finch Hatton. Men hun har altså den her, og hun bliver så ene bestyrer i faktisk det meste af tiden i Afrika, og det har hun skrevet en fantastisk bog om, der hedder Den afrikanske farm. Det, der så sker, er, at til sidst så bliver Åge holdt og hele den familie, der finansierer farmen, de mister tålmodigheden. De har simpelthen brugt for mange millioner, og det er virkelig mange penge, de har postet i den. Karen Blæksen må sælge farmen, og hun må tilbage til Danmark. Hun flytter så ind på Rungsted Lund sammen med sin mor, og man kan godt forestille sig, at hvis hun var det sorte for før hun rejste Afrika, så var hun det i den grad efter, fordi hun har de har, jeg vil ikke sige forøget, fordi det var bare svært, men de har mistet, de har brugt så mange af penge. Men jeg bliver nødt til at spørge om, hvornår begyndte hun altså Karen Bliksen, at tænke, at nu vil jeg skrive? Altså, ja, det kommer vi til. Jamen lad mig høre. Fordi hun, hun debuterede jo meget sent. Det var først, da hun havde mistet alt og kom tilbage i Rungsted, på Rungsted Lund og simpelthen øh, ikke anede, hvad hun skulle tage sig til. Hun havde jo en meget, meget usædvanlig biografi. Hun sagde, at der var jo kun tre ting, som en kvinde med min baggrund kunne være. Øhm, jeg kunne være prioræne på et frøkenkloster, jeg kunne være, øh, øh, øh, være mesterkok på en restaurant, eller jeg kunne blive heks. Og så sagde hun, der findes jo ingen frøkenkloster i Danmark, og der var ingen restauranter, der vil have mig, så jeg havde kun den tredje profession er taget på mig, ja. så Karl Bliksen bliver heks, eller laver sådan et image af sig selv som heks, og så øh, i raserie og had og hævn og frustration over sit liv, skriver hun så den her helt fantastiske bog, der hedder Syv Fantastiske Fortællinger, altså Seven Gothic Tales. Der har hun så i begyndelsen af 50'erne, så det er jo meget, meget sent at debutere. Men så bliver øh, den... den, den øh, bliver faktisk øh, meget, meget, en meget stor succes i USA med det samme. Øh, og det var slet ikke meningen, at hun skulle lave en dansk version af den, men der var en dansk oversætter på, som, hun, jo ikke, som hun, hun var helt utilfreds med, så sagde hun, så gør det skulle selv. Og så skrev hun den om, altså øh, syv fantastiske fortællinger, af den, der er fjernes fra sit oplæg, altså fra Seven Gothic Tales. Alle de andre senere øh, bøger, hun skrev, der skrev, de er meget mere ens. Hun skrev dem først på engelsk og umiddelbart efter på dansk. Men øh, som tankeeksperiment kan man jo forestille sig, hvad ville der være sket, hvis Karen Bliksen havde fået en god oversætter, så ville hun slet ikke have været en dansk forfatter. Og jeg har lyst til at øh, citere en anmeldelse af Seven Gothic Tales, der også kan fortælle os, hvorfor den var så radikal, hvorfor den var så provokerende, hvorfor den var så udansk på mange måder. Jeg nævnte før, at øh, den engelske titel hedder Seven Gothic Tales. Og Gothic er en helt øh, egen genre, som vi egentlig ikke kender særlig meget i Danmark. Man har den i den engelsksprogede verden, man har den også i den tysktalende verden. Og vi kan oversætte det med, med skrækromantik. Men det er, det er nogle... Det er et helt særligt univers. Det beskriver typisk en øh, gammel, dunkel borg, hvor en ung guvernante kommer flygtende til en øh, stormfuld øh, nat med tordenvær, og der bor selvfølgelig en mystisk greve, der typisk ikke har øh, øh, som har en masse uægte børn og øh, øh, det er typisk ikke med, med hans hustru, men med med hans søster og de fleste af dem ligger begravet under Rusen øh, busken og så I har måske en forestilling om det. Noget af det, som karakteriserer den her gothic og som også gør det meget meget udans, det er at den er i grund, i bund og grund, pervers eller queer. I kan slå op på queer. Um og det er øh, Karen Bliksens øh, sygfantastiske fortællinger også, der er i virkeligheden der, der virkelighed tale om det, jeg vil kalde for perversionsgallerier. Øh, det var der ingen af de danske anmeldere, der så undtaget en, Frederik Schyberg, og hvorfor kunne han se det? Jo, min teori er, at han var biseksuel, og i hvert fald i skabet, okay, så it yeah. takes one to know one. Så han kunne godt se, at jamen, gud, den er jo helt gal øh, på den... I, han mener det på den forkerte måde, jeg mener det på den gode måde, fordi for mig er øh, pervers øh, et... Øh... Så Karin Bliksen sætte altså gang i hele den her queer debat også faktisk det. Nej, ja, det, det kan man ikke sige. Nej, det kan man ikke sige. Men man kan sige, at hun på, som på så mange andre områder, hendes forfatterskab foregriber... Alle de teoretiske retninger, der kom senere hen. Hun foregreb den postkoloniale tænkning. Hun foregreb feminismen. Hun foregreb queer-teorien. Så det er jo også et af de spørgsmål, vi skal have til nu i hvert fald. Fordi jeg bliver jo helt nysgerrig. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Karl Bliksen? Det er fordi, at hun var en sådan central tænker, som var på så mange måder forud for sin tid, og hun var anderledes, og hun var et geni. Hun er nok øh, det 20. århundredes største forfatter i Danmark. Jeg har lyst til at give en smagsprøve om perversiteten, øh, som, som øh, Frederik Syberg øh, kan Biksen, på den anmeldelse, men den, giver, den, den, den opsummerer faktisk også ganske godt, hvad syv fantastiske fortællinger handler om. Nu skal I høre... Men hvad med perversiteten? Ordet er grimt, men der findes intet andet, når man skal betegne den kendskærning, at der i de syv fortællinger ingen normale mennesker findes. Bogens elementære inddeling af de to køn består i, at alle dens unge mænd er effemineret, i sig deres søstres tøj og uforlignet spiller dameroller i til komedier til sin rykkelse. Og at alle dens unge kvinder er manhaftige, går på vildsvinejagt, klæder sig ud som mænd og efter tur sammenlignes med bataljonschefer, matrosdrejninge, der sputter dæk eller grenaderer. Det erotiske liv, der udfolder sig i fortællingerne, er derfor er højst selsom art. Mænd elsker deres søstre, tanter deres næser, enkelte af personerne er forelskede i sig selv, og unge kvinder kan ingen børn få eller vil ingen have. En fransk revinde slynger sin elsker i ansigtet, at han ikke er forelsket i hende, men i hendes mand, og han ved intet at svare hende, fordi han indser, at hun har ret. Eutikken afspores yderligere og giver sig gotiske udslag. Augustus von Schimmelmann bliver skilt fra sin hustru, fordi han er forelsket i hendes diamanter. Senere udløser en italiensk lugteflaske hans komplekser. Måne de Konig er forelsket i sit skib fortuna. Baron Brakel og grev Boris, når jeg følelser henholdsvis for en hjerne og et helt skinlet. Det er ikke noget, anmelderen finder på. Det er blot indholdet af de fantastiske fortællinger, berøvet alle slør. Citat slut. Så Bare for at kort opsummere, han illustrerer eller hvad, han fortæller i hvert fald, hvad der er af perversiteten i Karl Blixens historie. Eller hvad? Han foregriber det, som den senere amerikanske kønsfilosof Judith Butler ja. kalder for gender trouble, som jeg har oversat til kønsballade. Ja. Og han, han kobler meget fint med, at når der er ballade med kønnene, så vil der også være ballade med seksualiteten. Så uanset hvad, er det i hvert fald ekstremt vigtigt at lære om Karen Bliksen for at forstå, hvor, som du selv kalder hende, et geni hun var, fordi hun var så forud for sin tid på så mange forskellige områder. Og hun tænkte så radikalt anderledes og nyt om øh, de, nogle af de begreber, som optager os allermest i nutiden, nemlig begreber omkring køn og seksualitet. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Karen Bliksen? du skal have med, at hun er international. Altså, at hun ikke er en dansk forfatter alene, men hun både er en engelsk øh, originalforfatter og en dansk forfatter. Øh, så skal du have med, at hun var en af de her øh, pionerer i, øh, i den hvide kolonisialisering af øh, det, der hed Britisk Østafrika, al altså Kenya. Mm. Øh, og så skal du have med, at hun var en dybt original tænker, der havde øh, vilde og hyre interessante øh, tanker omkring øh, køn og seksualitet, og, for det første, og, og først og fremmest, at hun sætter spørgsmålstegn ved heteroseksualitetens angivelige naturlighed. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting op for at bare lige opsummere det. International, Karen Bliksen, både engelsk og dansk originalforfatter. Nummer to, så er hun altså en pioner inden for den her hvide kolonisering, som fandt sted dengang. Og nummer tre, så er hun altså en original tænker. Hun øh, i hvert fald pioner også, og, og, og hun kunne i hvert fald næsten se ud i fremtiden angående køn og identitet. Jeg skal næsten lige spørge det sidste spørgsmål. Kan man næsten kalde Karen Bliksen en øh, ja, filosof?